Erste Episode des Podcasts 67 zum Thema Beatmusik. Zu laut für die Eltern, zu wild für das Radio, aber genau richtig für eine ganze Generation. Wir feiern die Rebellen mit den e -Gitaren. Wir Willkommen bei 67, das magische Jahrzehnt der Beatmusik. Unsere Namen sind Lina und Paula. Und heute sprechen wir über die rebellische Zeit des Swing-Sektes. hallo, meine lieben Musikfreunde. Heute reden wir über die Entstehung der Beatmusik, was zu dieser Zeit so geschah und wie dies die Gesellschaft beeinflusste. Beginnen wir mit der Entstehung der Beatmusik. Der Ursprung ist in England zu finden. Die Beatmusik prägten die 1960er und 1970er Jahre stark. Bevor wir weiterfahren, haben wir eine kleine Quizfrage an euch. Was denkt ihr, auf welche zwei Musikstile ist die Beatmusik zurückzuführen? Ist es A, Blues und Country? B, Rock'n'Roll und Skiffle oder C, Rock'n'Roll und Folklore? Wenn ihr C gewählt habt, dann liegt ihr richtig. Denn die Beatmusik ist tatsächlich aus amerikanischem Rock'n'Roll und dem britischen Skiffle entstanden. Für die unter euch, die nicht wissen, was Skiffle ist, Skiffle ist eine Art Vorgänger des heutigen Jazz. Typischerweise werden E-Gitarren, E-Bass, Schlagzeug und manchmal auch elektronische Orgel als Instrumente verwendet. Die Band wurden oftmals als Gitarrenbands bezeichnet, aufgrund der Verwendung mehrerer Gitarren. Fun Fact. Wusstet ihr, dass die Band, die Beatles, an der Entwicklung und Popularität des Beats stark beteiligt waren? Aber warum heißt diese Musikrichtung überhaupt Beat? Dies ist einfach zu erklären. Wenn wir uns die charakteristischen Musikmerkmale genauer anschauen. Auffällig ist nämlich, dass der erste Beat, also Schlag, im Viervierteltakt betont und geschlagen wird. Das ist der Grund, warum die Musikrichtung Beat, Also Englisch für Schlag oder Rhythmus so benannt wurde. Durch dieses Schlagen hört sich die Musik gleichmäßiger und gleichförmiger an, was einen klaren Rhythmus erzeugt. Außerdem ist die Instrumentation neuartig zu dieser Zeit und grenzt sich klar von anderen Musikstilen ab. Typisch sind auch die eingängigen Melodien und simple Texte, die meistens Themen wie Liebe, Freundschaft und das Leben als Jugendliche. Behandeln. Kommen wir nun zu den Swing 60s. Nach dem Rock'n'Roll der 50er Jahre entstand ab 1963 mit der Beatbewegung bewegung nun die zweite Musikkultur, die alleiniges Eigentum der Jugend war. Sexualität, Alkohol, Rauchen, früh Privilegien der Erwachsenen sind nun Teil der Jugendlichen Alltags. Ob es die Eltern wollen oder nicht. Für die Mehrzahl der Jugendlichen war die Beatmusik jedoch ein Angebot des Freizeitmarktes. Und nicht mehr. Erst durch die übertriebenen Reaktionen der Erwachsenen führten zu harmlosen Freizeitgenügungen und Modetrends mit rebellischen Interpretationsmustern. Dies erklärt man beispielsweise an den langen Haaren einiger Beatles-Mitglieder. Der Zusammenhang mit der Gesellschaft ist sehr spannend, da mit der Zeit eine völlig neue Kulturszene explodierte, ein Spielplatz für Experimente und Individualität. Es war die Geburtsstunde eines modernen Bohem. unabhängig, kreativ und weit weg von verstaubten gesellschaftlichen Regeln. Genau diese Nähboden sind den Weg für die Hippies und all die alternativen Lebensstile, die folgen sollten. Diese Experimentsvorderlichkeit erkennt man, wie schon gesagt, bei Bands wie den Beatles und anderen Künstlern wie zum Beispiel Jim Morrison. Heute habt ihr gelernt, was es mit der Beatmusik auf sich hat und wie diese die Jugend von damals beeinflusste. Unserer Meinung nach war dies eine wichtige historische Prägung, die auch zur heutigen Gesellschaft beitrug. Vielen Dank für das gute Zuhören und zu guter Letzt spielen wir euch einen Ausschnitt eines Liedes der Beatles vor. Here comes the sun Here comes the sun I say it's alright